Filipe, ebitart egunon? Hala, e, eh, irutenoita margadas mintzatuko gira, mila behatzionta irutenoita mairuan abehi egun, antolatu zinuten donibane gara zin, egun hori eipatu behino lehen behar ba, ipadez egun, kontestua, goaldean frankoren diktadura, bo, azken urteak, neokestaki baina azken urteak dira, etaren prezentzia, eta frantzian ere, eh, mila behatzionta irutenoita sortziko maiatzaren ondorioak dira ere, hala, kontestu beaz. Ma ba, kontestu behizia, alde anitzetaik. Ba, bi horik ari patu bituzunak, irrotan eta zortziko ondoko urteak, eh, eta hor eh, gara ginen gazteak, eh, hor eh, parte hartu ginen eh, mugimendu urtean eta mugimendu horren ondoko urteetan ere zen giro urtean eh, mugildo ginen. Eta gara joietan asten zien ere zentral nuklearen kontrako movimenduak eta... Eta behaz e, hortan mugilduak ginen eta espiritu urtan ginen, behaz ezker, e, ezker aldeko ideietan e, aguntxartuak eta egualdeko iesariak egor zien. E, urte horietan unaginak, pankoren kontako borrokan mugilduak zienak eta guk hortan ere e, laguntzen e, muga pasatzeko eta... E, ola eta hemen aterbetzeko eta hola eta garai horietan militante horietaik ezagutzen ginitu militante horitaik eraik izan dira eta gidu hori nere bada gero gure referentziak baziren e, Algeriako gerla Francia ta France hortan, tortan izan daikoola koordula eta, biztanda, e, bu, eta e, baitzi ustem izan da e, francese estatuaren jarrera hobiletik irtu bi nouen Algeriako gerlan eta E, nola jokatu zuten, behaz beren kolonietan eta nola jokatzen diren, eta e, askapena asekatzen duten errien kontra nola jokatzen diren, behaz hor, susenki e, unkiak e, ginen e, e, gertekari Oien aldetik, eta gero gubiletik ere, eta e, e, segitzengin nituen ere, goa emeiketan eta ziren e, askapenaren aldeko mugimenduetan, e, mugimenduak nola ibiltzen ziren, eta monkubakoa izan zen, eta gero otxeren e, idazkiak eta ere irekortzengin nituen, eta bon, pixkat e, sozial e, askapeneko mugimenduak eta gubiletik e, segitzengin nituen espiritu hortan ginen eta ber momentuan hemen uh, abertzale mugimendua zertan zen. munda berian eh bueno, hemen mugimendua hein bata zen. Horik on dute meximendua hori par i par leran abertzale mugimendua abia asteko. Baina ez bueno, txobera sobera guretzat eh, txobera motelak motela katxuma egin dituen, eh, ze bakarrik hauteskundetan presentatzen ziren, eta, eta beren diskursua, beren itzaldiak, eta aldarrikapenak, eta pizkat epe lakatzemaitean genituen, galeten zuten bakari departamentu bat, eta hori, eta guretzat ez ziren aski egiten eta guk gehiago aldarrikatzen eta aldarrikatu nahi ginuen, eta erriaren... Azkapena eta egia beregain jartzea eta egiaaren buru jabetza, eskolegiaren buru jabetza, eskolegiaren ezagupena eta egoaldekoekin arremanak eta, bon, behaz eguk sozial mailako E, borroka ere aintzian emaiten ginuen. Sozioen mailako borroka, langileena, laborariena, hartzainenak, e, agantzaleenak, eta horik. Ma. Hori guzia aintzian emana egin nuen, zentak lotuak ziren e, sozioen mailako borrokak eta e, nazio mailako borrokak. E, erri baten zapalkuntza edo langilean zapalkuntza biek iturri beradute eta biak berdira elgarikin eraman. Hori zen gure eta hori da beti. E? gure iritzia, gure pentsamoldia eta gure helburua, eh? Eta beraz, mi labiaziontaio ta antolatzen duzue abegi egun berezi bat edo. Bai, 1933ko abegun hori, ba, dunen e, berezia da. Abe, ipagaldeko bertsalea mugimenduan e, egun berezi bat da. Benean, eh 1933ko abeguna da ze gisafishtuna kanonologian 1932koaren seguida. Hiroto eta Mabiko aberriguna maulen eta maulekoa debekatu zuten, eta bon, izan ziren tirabirak administrazioa ekin, prefetura ekin, eta, eta enbatakuek, behaz, hek zuten antolatzen, hautsi e, mautsi bat intzuten e, prefetura ekin, onartarazi zuten, ma, goizeko aberriguna egun goizartako hitzaldiak eta onartarazi zuten, e, baldintzapean, ganebita, ba, e, gorditan berzien ziren likiak ustu, Eta hortan elitu Eta gu, ordean, astenba ginen piskat muiitzen, e, gazteak e, ezginen ginen ados bon, parte hartu ginen, jonginen goizeko hori Eta gero, erran eh, eh, dutela iguan bai izazte etxeat, ba, hu ordean hangelitu ginen eta piskat eh, karrikak eh, blokatu eta jendia humildu zen eta eh, mobilizazio nebat izan zen, eh, bildu ginen karrikan manifaz izan berriz eh, zakurrak gintzien iztanda, eta piskat eh, bazterrak berotu ziren eh, eta gero eta jende gehiago gintzen eta sekoleko manifain ginen gero atzalde hartan, behaz hor izan zen piskabat eh, lekukua pasatu izan zen ordean, eh, gohizi izan zen enbatarena eta atzalian guria. Eta, duzgeroz, e, asiginen gu e, belaunaldi behiak, e, abertzale iparraldeko, abertzale belaunaldi behia, hor, asiginen gu eskutan hartzen hemengo iparraldeko borroka eta e, borroka bezala. Ez bakarrik hautezkuntat joan ez, eta astapenean, ez ginoen ikusten interesik hautezkuntat joa itia, e, guretzat, behar zen lehenik borroka, biztu xustatu hemen e, askapenari buruz, e baso mailan eta bat nazio mailan eta bi boruko hori gustartuz eta eskolegiaren ezagupena, eta buruialbetza eta eta gure esku hartzeari e, buruz, bai? Alatei unitatama hiruan berjieguna eztekit partshakesak izan ziren hemen eh, batakoekin edo Ez, etzen izan, e, pat e, gure esku hartu ginuen, blanaldi berrietako e, militante frango hor implikatuak baitzien alok desberdinetan, eta horde antolatu ginuen, justuki, maie batzuk eta antolatu ginituen, e, langileak, e, berean arazoak e, erakusti, erakutsi, eta berean eskak izunak, agantzaleak beren aldetik, laborariak beren aldetik, kulturumailan, eta maie desberdinak izan ziren. E, hemengo arazo desberdinak eta aipatzeko. Ola ginen ere, ero ikusi oartu ginen, biztan da, egunero bizitza maik ginen, e, nola hemen naizuten atsunutuki dena turizmari buruz eta bideratu, e, gainateko e, ekonomia aloh guziak baztertuz, e, eta turizmari eman lehentasuna eta turizmari buruz e, E, finantzamendu guziak e, bideratu eta beaz turismakeria horren kontra ere atxatu ginen eta hori xalartzeko ere gero, bildu ginen eta beaz giruta honetan mairuko aberri gion hortan e, aberri zaletasunan lotu ginuen gizarte mailako arazoe eta sozial mailako arazoei eta burokari eh? eta biak ustartu ginituen ordian e, ez ginen dukan e, matakoekin arazorik e, gu kartu ginen gure esku eta gu kantolatu ginen nahi ginen bezala gainera eh horietan teorietan eh frankismoa zen egoaldean eta unat e, eta aterbetzea egiten ziren eta egoaldeko militanteak e, beraz laguntzen egiten e, beti biztanda eskolen arteko elkartasun arain diseñan eta e, eta beraz e, horiek inplikatu eta ta laguntzen egiten dituen ere egoaldeko beren bugoka eramaiten eta erortzen ziren eta batzuk hiltzen ziren eta justu railustu horietan hostak e, hiltzen E, goikoitxeare hiltzen, e, eta ordean, e, abehrikun hortan, e, alde hori ere, erakutsi eta salatu ginuen, eta gure elkartasuna erakutsi ere, e, egoaldeko militantei buruz. E, eta behaz hori ustartu ginuen, gauza frangoiten zuen, benan, e, ala, hainbeste implikatuaginen, eta, eta beti ere, irutan eta zortziko militantismo eta engaiamendu espiritu horrekin. Badu, hai, e, behoitamarrote, pasazela ba, behi egun hori, mila behazionta joten hori tamahirukoa, gaurko egueraren ahi patzeko ez dakitza, gala, ezkertiak eta bertzale gisa, nolako, nola ikusten zu goaiko panorama politikoa, e, hemen, iparaldean? Nola ikusten dut, hama abilitzez gaiteko, idu izan zait, e, borroka espiritu hori piskar aldudela. E, e, Gerozti borukari esker eta lanari esker e, eraiki ditugu, sortu ditugu tresna frango. E, Mail desberdinetan, sindikatu, ikastola eta gainateko. Eta pixka bat horren e, e, ondoko belan eta horren gainean e, pausatu dira ez. E, bombaliatu dute eta garatu dituzte tresna horiek eta bizik guntza. Baina idutzen zait boruka espiritu horiek pixka galdu dela. Ene ustez... E, Biziki importanta da, e, e, borroka espirituoli, jardokitze espirituoli eta bizirik atxigitzea, biziki importanta da. Bogokatzen den erri bat biziko da, espirituoli ez da galdu behar. Gero, e, jakitea da, ze borroka, eramaten den, eta ze borroka mota, ez? E, Gara batez, pentsatu dugu, borroka armatua beharrezko zela, eta hori e, behar, behar zela haintzinatu eta indartu beste borroka guziak eta haintzinarazteko. Eta, neustez, eta gure ustez e, horrek emaitzak eta ondorio honak izan ditu e, izan dira de ondorioak, represio maila anilak eta presion degia eta hori guzia eta hori goda bizitzea baina boruka espiritu urtan e, gainitzen aldiren ondorioa dira e, baina, bon, huai ikusi behar da eta gaztek eta belanoldi berriek eh? eta ez dudnik erran behar belanoldi berri zein behuten, eh? behek behaute hori e, e, bizton e, e, e, da asmatu pentsatu honttzako hogetu bogoka bat ezta egiten nola ba batean eta bate gurutik pasatzen maiitzako, hori e, taldean mintzatzen da guguetatzen da osnatzen da. eta helgarekin e, erabakitzen dira gauza batzuk eta helgarekin erabaiten dira aintzina beste ara za da. Eta, otean, ene ustez, eh, gaztek, eh, huay, ikusi biote, gaztek, eta, buon, berbat gure esperientziaz baliatu zele, edo horroitu, zetak hitu Ze borruka mota behiten aldean. Eh, ez da borxaz borruka reiten delaik, ez da borxaz borruka rematua, eta hori, ez? Eh? Bada borruka mota frangoen amaiteko. Menan eh, bada borrukatu, eta espiritu hori berda bizi gatziki. Herriak bizitzegoa, ez? Eh? Herriak bizi behar du, oteko. <laughs> Mutxasko beminizkertzuri. Bai, eh, duxetaz, asteinen hartio.